І бувало знову, як і тепер, страшно розбивався. І знову не каявся. Дивна пристрасть. Незграбний лікар довго чаклував сьогодні біля ран потерпілого. Ще ні разу не були вони такими глибокими. Невже не виживе? Сумно дивився на улюбленого птаха, Потім обережно посадив його на землю. Вертун кволо перем'явся з ноги на ногу. Злетіти сил у нього не було. Хвацько фуркаючи курячими крилами, з голубника зіскочив до вертуна, розцяцькований по всьому тілі строкатими стрічками дутиш. Статечно обніс велетенське своє воло навкруг пораненого. Зупинився широко розставивши довжелезні ноги в холошах короткого пір'я, із поважною повчальністю став глаголити нерозумному одноплемінцю щось суто голубине. Але той, знову завісивши повіками втомлені очі, чи то не чув його, чи не розумів. Лікар тим часом тривожно дивився на птахів і щось думав своє. Суто людське. Вертуни не вмирають своєю смертю, вони розбиваються, кидаючись з високих хмар на грішну землю. А навіщо кидеться звідти, ніхто не знає. Можливо, щоб розбиватися до крові, щоб жахати полохливих дутишів, чи може, щоб піднімати людські очі до небес? Хто зна, хто зна. І дутиші теж не вмирають своєю смертю, Частіше гинуть від переїдання, їжа їхня найбільша пристрасть і покарання. З ожирілим серцем і шлунком вище стріхи не літають, А зі стріхи, падаючи, до смерті не вбивають. Дутиші треба берегти від переїдання. Щось подібне думала людина, дивлячись на цих двох птахів. А птахи не відали, що людина думає про них. 1959 рік. Як же то можна? Перший по-справжньому весняний теплий день – у небе струмують ніжні барви блакиті, сонце аж шумує сліпучим світлом, нуртує і піниться навіть в затінках. Сірий дах хати причупорився на те свято голубими, червоними, білими і строкатими, політньому яскравими квітками. Квіти ці рухливі, вирують грою летом над гребенем даху. Щасливо походжають по ньому, вилискуючи розкішними кольорами. І не дивно, то голубині пари тішаться і одне одним, і цим днем молоді пари, усінчаки теперішні. Це їхня перша зустріч з чародійкою весною, і душі в них шумують, як сонячне світло. Шумують ніжністю, воркують натхненно райдужно груді голуби, граційно кланяються своїм обранцям закохані голубці, по чистій землі біля хати іде кудись юна дівча. Вона сьогодні вперше цього року одягла нову барвисту сукню, зшиту своїми руками, і, звичайно ж, усі голуби тому дивляться на неї. І фереверк цей крилатий для неї. А дівчина зупинилася зачудована, усміхається живим квітом на гребені даху і сліпучому сонцю. Воно теж дивиться тільки на неї. Блаватному небу і теплій землі, і тим людям, які ще будуть сьогодні роззиратися на неї, на її нову літню сукню. Співзвучне голубиному воркуванню ворушиться в її широкому серці. Вона радіє за від кохання і весняних барв молодих голубів. Раптом з чорного отвору голубника вискакує на дах рудий голуб-кошмач. Він тут господар, бо найсильніший і серед молодих, і серед старших. Він обурений таким безсоромним видовищем, Край обурений. Він уже довго спостерігає зі свого віконця за цим неподобством, не видаючи себе, але терпець його не витримує. Як то можна? Повела залежна самісінький гребінь, і на очах усієї вулиці займаються любов'ю. І тільки піря летить з молодих. Недосвідчених пар. Якийсь зухвалий сміливець Заходився гаряче обороняти Честь свою і кохану подругу Голубку.